belalimin. Əs-salatu vəs-səlamu alə əşrafil ənbiyal müəllif namazda məshrur olan şeylərdən danışdı məsələlərdən. İndi keçir başqa məsələ, o da namaza batil yən şeylər. O şeylər ki, yəni onlar olsa namaz batildir, düz sayılmır. Təzədən qılmalısan. Və müəllif rəhimehullah. Deməli, 1-ci namazı batiləyən məsələlərdən biri bilə-bilə yemək-içmək namaz qıla, qıla namaz qılır adam və yiyir, bilə-bilə və ya içir məsələn, yandıq istəkan var, namaz qılır, dur, istəkan su içir namazı batilləyir aydın dəyə namazı batilləyir bilə-bilə yemək və içmək və həmçinin e Həmçinin namazı batırlayan məsələlərindən biri, e, məsləhəsiz yerə danışmaq. Aydınlə birdən da söhbət mi? namaz qıla qıla, artıq sözlər demək. Məsələn, biri sənə, nəsə deyir, çırabın qayıtarsan, namaz qıla qıla. Nəsə biri deyir, düz deyir, qılır namaz, görürsən, namazı başlayırdı, sonra görürsən çay qaynırdı, ger söndürürdi, gəl, davam edirdi. Çox şey yox ki belə belə şeylə batilə nə olsun. Hansıram müəllifdir, məli rahimehullah. Düynə namazı, e, namazı batilən məsələlərdən biri xoqlu artıq hərəkətlər demək. Məsən görsən e, bu Ərəb ölkələrində xoq görsən belə. Göz namaz qəvər başlayır. Başına əsgə atanlar əksin zəldir. Yaxılanan saatə baxır nə şeydir. artıq hərəkətlərdir. Əlin qahvelə qoyur, qahvelə. Çürbətür. Belə hərəkətlər, artıq hərəkətlər çox olsa namaz batildir. Və həmsinin ıı, namazı batilə, əgər rükün tək olunsan namazda. Namazın rüklülərindən biri və ya şərtlərindən biri. Bilirsiniz, nə rükündür, nə şərt namazı keçmişik. Aydın da yer olardan biri tərk olsa namaz batildir. Və həmsinin məsələn namazı batil gülmək. Təbəssüm batırləmir Təbəssüm, yəni gülümsəmək Amma gül Gülmək əməlli başlayır Namazı batırləyir Və müəmmən Düzdür, hənəfi məssəbəndə Dastanmazı da batırləyir Qəhələ gülmək Amma səhvib odur ki, dastanmaz batıldı Namaz batırləyir Və müəllis Məliyə Rəxəminullah Burada namazı batırləyən məsələləri toxunur Bununla kifayətləyir, sonra keçir Namazı qəza eləmək. Bu qəza mövzusu da, qəza eləmək olar nə vaxt? O vaxt ki, yadından çıxıb namaz və ya yatıb qalmışsan. Amma başqa vaxtı, e, hətta bəzilədir, qəza da yoxdur. Aynındır, qəza düşür ancaq, deməli, yadından çıxıb qılmamsan və ya yatıb qalmışsan. Amma başqa vaxt, ümumiyyətlə, qəza buraxmaq namaza haramdır əyrinə oyaqsan və namazı bilirsən, yaddan çıxmayib. Qəzayı bıraxdan namaz haramdır. Və birə-bir bıraxdan əsl lazımdır ödənilsin tezən. Tövbe eləsən. Aydındır? Bu deməli gündəlik e, namazlardan da amma təkcə birdən biri namaz qılmayib, yatıb qalıb qılmayib, təkcə məsələn. Bir iki gün kəsib artı lazım deyə qılmasın. Aydındır? Namazda daha qılmasın, tövbə eləsin. Və lakin o adamlar ki məsələn İslamı gec qəbul edirlər, yəni daha doğrusu namazda gec başlayırlar. Və görürsən belə bilən rəy var ki, xüsusən elmi olmayan tərəfdə. Ki kim məsələn, məsələn taq 50 yaşında ya, başlayıbsan namaza, 15 yaşından başlayır hesablamağa, namaz, gündəli namazları, və başlayır qılmağa. Qəzaq. Düzü budur ki, o artıq hərəkətlərdir Keçmiş, getdi Gələcəksin, hazırlıksan Ona görə, ona görə nədə nafilələr qırır, Qur'an öyrən, hədis oxuyur, elm öyrən Ona görə şafh ki, elm öyrənmək Elm öyrənmək nafilə namazlarından əfsəldir Namazdan əfsəldir, nafilədən ə Nafilə yəni artıq ibadətlər, namaz kılmaq Ondan yaxşıdır elm öyrənmək, hələ, hələ qazalar kılmaqdan elm öyrənmək əfsəldir ondan Və şey yoxdur ki, belə vəziyyəti olub. Və kim, məsələn, qabullayıbsa, məsələn, yəni daha doğrusu namazı başladı, lazım ki, keçmiş namazlığa qılmaq, tövbə kifayət edir. Və sonra burada, deməli, müəllif başqa məsələlər toxunur, o da xəstənin namazı, qorx qorxan vaxtı namaz və sonra başqa məsələlər, bunlarla məsələ qalsın, inşallah gələn dəstərimizi Allah bilir.